Blaze národu, jemuž je hospodin Bohem, Lidu jejíž si zvolil za dědictví. Mili bratři, milé sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě. Posadte se, prosím. Desátého neděli, desátého neděli po Trojici v církvi si připomíná, Historickou událost zničení chrámů v Jeruzalémě v roce 70 našeho letopočtu. V židovských obcích se přibližně ve stejné době v deváty den měsíce, a také vzpomínají na tuto událost. Z Jeruzalemského chrámu zbylo po roce 70, jen jediná z, z nářku. My si jako křesťané v tuto neděli připomínáme svůj vztah k lidu Izrael. Křesťany nevěří v jiného Boha než Izrael. Křesťanství bez Izraele nejde. Všichni, kdo skládají. Thank uh -huh. volil Izrael za svůj lid. A nás si spolu se všemi lidemi povolal ke spásem skrze Krista. Vyznáváme naše vinu vůči tvému lidu nejprve vyvolenému a prosíme tě spolň brzy svá záslivení zachrán nás spolu s celým Izraelem. Ten nás svým duchem abychom poznali, co je nám ku pokoji. A teď abychom chválili tvé milosrdenství skrze Krista našeho pána. Amen. Čtení z listu případů. Pavel píše, mluvím pravdu v Kristu nelžu. A dosvědčuje mě to mé svědomí v duchu svatém, že mám velký zahrnutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něho pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i záslivený, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nad všemi, bude pochválen na věky, amen. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, Chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude zachráněn celý Izrael, jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jakuba bezbožnost. To bude má smlouva s nimi až Sejmu jejich řichy. Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli. Ale vám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, zůstávají milovanými pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitováni pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo má. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nad všemi slitoval. Vlaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovají. je. Halleluja. Dnešní evangelium je zapsáno u Lukáše v 19. Kapitole. Když už byli blízko a už uz, město, dal se Ježíš nad ním do pláče a řekl, kdybys poznal i v tento den i ty, co vede k pokoji. A však je to skryto tvým očím. Přijdu na tebe dny, kdy tvoje nepřátelé postaví kolem tebe vál, obklíčí a sevrou tě ze všech stran. Srovnaj tě se zemí a s tebou i tvé děti. nenechají v tobě kamen, kamení, ponieważ si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali a řekl jim, je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doubě lupičů. Každý den učil v chrámě. Vele měří však a zákonnici i přední mužově z lidu usilovali o to, aby jej zahobili ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechny lid mu vysel na rutech. našeho Pána Ježíše Krista. dnešního kázání je z listu Římanům z 11. kapituly 25. až 32. verž. Pavel píše, abyste nespolehali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla za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 aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. Abyste nespolehali na svou vlastní moudrost. Tyto tři kapitoly v listě Římanům jsou docela těžký. A Pavel řeší tam věci, které ho osobně bolí a řeší tam celé dějiny spásy. Jak je to možné, že Izrael odmítlo, odmítlo Ježíše jako Mesiáře? Jak je to možné, že se stali božíme Boží mít nepříteli. Ne, Boží mi nepřáteli. Jak je to možné, že Boží lid už není Božím lidem? Takové otázky se kladou a on se snaží odpovědět, ale... Zajímavý už ten úvod tady tohoto úseku abyste nespolehali na svou vlastní moudrost. Nekouje tady svůj vlastní teorie, svůj vlastní dogmatiku, naopak varuje před takovými teoriemi, které se vyskytovali v dějinách církve nejednou. Tedy spočívali v podstatě v tom, že Bůh Izraelce Vyděděl, aby mohl přijmout křesťany. My jsme tedy ty dobři a Izraelci, Židé jsou ti špatně a už víme, jak to pokračovalo. Před takovými teoriemi varuje a místo toho říká: Já vám povím tajemství. Co to znamená tajemství? No, pro. Lidi za doby apostola Pavla, to bylo docela jasné, misterion. To je to, co je to tajemství ve těch různých náboženských proudech. Každý má třeba něco jiného. To jsou ty zásady, ty světonázorové prvky, které mají tato nebo ona Skupina. To je to vědomosti, znalosti, ta těch církví a těch sekt. Jsou to informace, jsou to znalosti, které mají jenom ti lidi, kteří k tomu patří. Existuje. V Němčině krásné nové slovo insider wissen, to je znalosti těch, kdo k tomu patří, kteří jsou u toho, u toho jádra. Použijí z vás se v souvislosti s hospodářskou kriminalitu, když někteří manéřeři, kteří vedou nějaký podnik, jsou zároveň akcionáři a bez znalosti těch druhých prodávají nebo kupují akci díky těm znalostím, které mají jako vedouci, když určí směr toho podniku a ostatní akcionáři to nevědí. Oni zneužívají svoj vnitřní znalosti. To není tajemství víry, že? Ale to je něco podobné. Jsou to informace, které jsou dostupné jenom těm, kdo k tomu patří. A takový význam měl to slovo mysterion, tajemství za doby apostola Pavla. Je to něco, co může znát jenom zasvěcený člen nějaké náboženské skupiny. A ti, kdo se připojili, byli podle toho zasvěceni. Neřekli jim ne od začátku všechno, co musí vědět, ale postupně. Byl jsem jednou ze školní třídů, z gymnázia na návštěvě a v hinduistickém skupině Hare Krishna. A to bylo zážitek, protože bylo to pro nás úplně cizí a, um, ty využívali tu možnost, tak to bylo vmyšleno, k prezentaci jejich, jejich komunity, jejich společenství, jejich světonázoru, nebo jejich víry. A řekli nám zásadně věci, které jsme již nevěděli, a pak jsme kladli ovšem také otázky, a bylo to velice živě rozhovor ale můžu to doporučit, vůbec vycházet ven někdy jako, jako křestany do nějakých jinověřící skupiny, aby jste měli přes osobně setkání nějaký dojem. Zajímavé bylo, že po několika diskusích jsme se dostali k otázce, jestli um, američtí kosmonauti přistali na měsíce nebo ne. A to byla otázka, která byla pro nich trapné to bylo nějaké věci, které se nějakým lidem mimo skupinu neříká. Hned. Tak jsou některé věci, které jsou dostupné jenom tomu úzkému jádru, který se nebude troubit do celého světa, ale jsou potom důležité. A podle toho, jestli je člen zasvěcený, chápe to uznává to, vyznává to. Říkáte, že je to nějaká sekta, tam to musí být, u nás, u křesťanů ne, ale nejsem si to úplně jistý, jak je to v praxi, i když chceme být otevřený pro všechny, to máme v popisu práci. V křesťanské tradici to bylo úplně běžně v těch prvných staletech, Ti, kdo se teprve učili a připravovali na křest, nemohli se ještě zúčastnit um, společenství u stolu, tak v té druhé části bohoslužby museli odejít. Máme, o tom máme i dokonce nějaké stopy v Pavlových dopisech. Tak bylo něco, co platilo i pro veřejnost, a něco, nějaký to mystérium, to tajemství, které bylo vyhraženo těm věřícím, nebo dokonce sílně věřícím. Ale co obsahuje do mysterium, který nám chce a Pavel vysvětlit? Zdá se, že je to takový velký plán, boží plán spasení, ve kterém to probíhá úplně divně, nejdříve dává Izrael zákon, pak Kristus se narodil jako Mesiáš, pak Izraelci odmítali Mesiáše a dostali k tomu pohané. Ne, všichni říde odmítali Ježíše, ale většina. A takový plán, takový schéma, takový Průběh se nám nezdá. Je to poněkud krukolomný, když Bůh chce spasit světa, tak jako by to v první pokusy se nepovedlo. Když se na to díváme zvenku, ale Pavel se na to dívá z jiného úhlu a působí tomu bolest. Jeho bratři neuznávají. Krista. My víme, jak církevní otce to řešili, že se z toho stala nějaká dogmatika, nějaké účení. Vlastně se církev potom definovala jako ti ze všech národů, který se hlásí ke Kristu a když se definuje taková skupina, tak to snaží se najít to, co nás spojuje. A to známe také z círky, že když jsme pohromadě, tak nás spojují různé věci a různé věci zase ne. A ne vždycky se říká, co nás spojuje jedině Kristus, ale máme svůj společný názor, své společné hodnoty různé věci, s kterými se stotožňujeme. A na druhé straně jsou věci, které vůbec nechceme, které odmítáme, a to může být ještě někdy silnější tmel v nějaké skupině. A toto se stalo církvi také. A takhle logicky vznikl křesťanský antijudaizmus. Vznikla nejaké teorie, že to, co Bůh kdysi slíbil Izraeli, Abrahamovi, už neplatí, Židé ukřižovali Pána a teď oni jsou zlí a spasený přešlo ke křesťanům. Tolik tento velice rozšířený a známý a dlouhodobý blud v křesťanské církvi Máme jednu velkou výhodu, že když se díváme do Bible, tak zjistíme, že je to asi trochu jinak. Ano, Izrael je plán boží ke spasení celého světa. Ale Pavel tvrdí, že Bůh neodvolal tento plán. Vždyť boží vyvolení se nedá vracet. Není to možné, že si to rozmyslel. Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. A v těchto kapitolách 9 až 11 v listu Římanům těm římským pohanům se snaží toto vysvětlovat. Má tam Různé argumenty mají různé příklady, například o tom společném koření, o tom, jak křesťany se dostali jako naroubení do stromu Izrael, do olivovníka. Tak Pavel na tom trvá, že boží vyvolení Izrael platí. Ovšem, nutné je také pochopit, jak Toto vyvolení bylo myšleno. Že je to boží iniciativa a ne iniciativa lidí. Izrael není společenství, které vzniká tím dobrovolným rozhodnutím několik lidí, že založí nějakou církev, nějakou náboženskou společnost a budou ty právě věřící. Ale iniciativa je u Boha. A zůstává. Cíl je záchrana člověka, nic méně, ne dobrý pocit těch věřících, ale opravdu zachráněný toho, který padl a který je ztracený, který jinak nemůže dojít k cíli svého bytí. A boží vyvolení nezabsahuje jenom, nezahrnuje jenom jednotlivci, který se k tomu hlásí, ale všech. A Izrael, jenom první část Izraela, má být znamený světlem všech národů. Cíl Boží, Božího vyvolení jsou všechny. Boží láska nezná hranice. To, co se ovšem stalo, Tomu říká Pavel, zatvrzený. Část Izraele propadla zatvrzený. Známe to slovo z Mojžišova příběhu. Ten faraon byl zatvrzený, blokován proti božímu slovu, proti boží vůli, odmítal. Ale... Zatvrzený nemusí být negativní, nemusí být nějaké neposlušnosti. V případě Izraele to bylo poněkud jinak. Snažili se, trvali na tom zákonu, drželi se toho, protože zákon ukázal dobrou cestu, tak to nebylo odmítnutí, naopak horlivost. A přesto byli zatvrzení tak v jádru to slovo neznamená přijetí nebo odmítnutí, ale zatvrzený znamená mít tvrdé srdce, že to slovo, kterým je určeno, nedochází. Já jsem třeba pod mojí pozornost je, se věnuje někomu jinému nebo něčemu jinému, a tak přeslýchám nějaké slovo. Nejsem dostupný. Nedochází to slovo. A to slovo, co má docházet Izraeli, co má docházet všem lidem, to je slovo o Boží lásce, které je nepodminěná, které je slovo odpuštěný. Přijde ze Siona, aby odvrátí od Jakoba bezbožnost, to bude má slouva s nimi, až sejmu jejich říchy. Tento citát označuje to, co Bůh chce lidem říct. Chtěl říct Izrael, Izraeli chtěl říct i nám. A to je to slovo, které nedošlo. To, co je vlastně dobré, to nepřijímáme. bratři, milé sestry, tak je to vždycky. Není to, že nám Bůh nemůže pomoct. Problém vznikne vždycky s tím, že nechceme tomu věřit, nejsme schopni to přijmout. A v tom jsou. Židé a pohane stejně. Slovo je určen všem. Tím, že byl zatvrzen část Izrael, ovšem došlo k tomu, že se slovo šířil mezi pohany. A Pavel je sám aktérem toho. On je tady přímo u toho, že začal zvěstovat Boží lásku všem národům. A říká, že vlastně je to díky tomu, že část Izrael byl zatvrzený. Právě proto se stalo, že první jsou poslední a poslední se stalo, stali prvními. Ano, to není rozpoz Boží vůli, ale je to naplnění. Boží slovo umožňuje, že Přidají se teď všechny národy, první i poslední. Jde tedy jenom o to pořadí, jak se šíří evangelium mezi národy. Pavel je rozhodně i radikálnější, říká, mluví o vyvolení. Pokud jde o evangelium, stali se Izraelci božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch, pokud jde o vyvolení, zůstávají milovanými pro své otce. Tak, pokud jde o Evangelium, a pokud jde o vyvolení. O Evangelium je to jasně, že oni odmítli, vy jste to přijali. Ovšem, Není to tak, že oni jsou teďka božmi nepřátelé nenávidí Boha. Opak, je to Bůh, je miluje, ale oni se svým snažením nemají úspěch, nemají prospěch. Je to myšleno ze strany lidí, nepřátelé a milovaný. Není to tak, že by oni nechtěli, ale zůstávaj nepřáteli, protože nemohou přijmout Krista a odpustění pro ukřižovaný a vzkříšený Ježíše Krista. Boží smlouva se však naplňuje božím vítězstvím nad Hříchem Vítězství, ne lidí, ale božím vítězstvím. A tak vše záleží na tom, jestli toto boží volání je slyšet a jestli ho přijmou. Někdy vláda nedorozumění, že vyvolení v Biblii znamená, že Bůh se vybral někteří, kteří chtějí spásit a druzí, který Nechce, který zavrhuje, tak některé jsou ty dobry, budou být věčný život a špatně jdou do pekla a že Bůh si to plánoval a sám předem určil. I taková teorie vznikla a i dodnes někdy mezi křesťany se o tom mluví. Biblické pojetí toho je poněkud jinak. Totiž vyvolený je ten boží úmysl, který je před námi a bez nás. A to nám pomůže rozumět těmto veršům, že Bůh, Bůh chce zachránit lidi. O to jde. A On to chce už dřív, než my o tom víme, ať jsme židy nebo pohany. Už ve svém stvoření toto chtěl, když nás oslově také to chce, když nám klepe na dveře, to také chce. A to slyšíme nebo ne. A tak to chce Evangeliem i zákonem. Zákon ovšem není cesta člověka k Bohu, ale je cesta Boží k lidem, Bůh chce jim pomoci, chce jí zachránit, chce se slitovat a dává Židům zákon. Kristus je ovšem konec zákona. Konec zákona v tom smyslu, že už nebude potřeba. Proto se to slovo dá také překládat nejenom konec jako cíl. Kristus je cíl zákona, protože Bož, boží cesta k lidem je v Kristu a to slovo jeho vlastně došlo. Evangelium tu je. Slovo slyší i ti, kterým nebylo původně řečeno. I pohany můžu to slyšet. Můžou dojít k záchraně. Tak Pavlova slova dává i smysl a milí bratře, milí sestry nikoliv jako dogmatická teorie, který nám vysvětluje, jak si to Bůh všechno rozmyslel v nebi, než to uskutečně. Tady je to jiný pohled. Je to pohled jednoho člověka, který slyšel Boží odpuštěný. který uslyšel Evangelium a který pochopil, že to celé vyvolení není nějaký lidsky snažený se dostat k Bohu ale je to zoufala snaha Boží se dostat k nám. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnosti, aby také došli slitování, jakého se dostalo mám. Není pochyb o tom že to slovo je určeno Izraeli, že můžu to slyšet, že mohou uvěřit, ale je to otevřená. Jako každá věc víry je otevřeno. Není to tak, že spolknu nějaký mysterion, nějaké tajemství víry a vše je uzavřeno. Kristus je síl zákona. Kristus nám ukáže cestu k Bohu. Kristus je Boží cesto k nám. A cílem není být v nějaké církvi nebo mimo. Cílem není patřit mezi těmi a druhými. Nějaký, žít v nějaké sektě nebo v nějaké otevřené názorové skupině. Cílem je to, aby Boží slovo Kristus došel k nám. A v tom se ukáže i vztah Izrael k církvi. Izrael kořen, církev, nějaká větva, větev. Bůh totiž všetky uzavřel pod neposlušnost. To jsme my. Aby se nad všemi slitoval. To jsme také. Amen. Věčný Bože, ty jsi přitomen v tomto světě. Vyvolal jsi viditelně znamení v Izraeli. Dá si nám naděje, nám a všem lidem. Prostřednictvím Izraele víme o tvé milosti, o Tvém nároku, na, naši, na náš život a Tvoje záslíbení jsou nadějím celého světa. Děkujeme Tě, že skrze Ježíše Krista si překonal vše, co se nás oddělilo od Tvé záhrany, od Tvé lásky, od Tvého vyvolení. Prosíme tě, abychom se hlásili k těmto dějinám. Dej, abychom nebyli slepí za tvou lásku. Dej, abychom nebyli chytří a moudří z vlastní síly. Dej, abychom si nedělali nějaké teorie, nějaké ideologie, co kdy chceš a co nechceš, jdej, abychom spolehali na tvém slovu. Pomoz nám odolat anti odmítnout všechny ideologie, které jsou na něm založeny. Uč nás, abychom pochopili to, co čteme v Bibli jako Tvoji cestu k nám, prokaz Tvé lásky, a ne lidskou nenávist, lidský snažení. Je, abychom přijali svědectví Izraely jako cestu životem, ty, abychom se opírali o svědectví Izraeli, když pochybujeme o tvé lásce, o tvé osvětování. Prosíme tě za všechny židy v celém světě, kteří žijou v rozptýlený, dej, aby nepřestali být vidět jako tvůj lid. Tvoje spásení v tomto světě je skryté. Mnoha věci přehlušují pře, tvou lásku a tvoje slovo k nám. Otvírej nám oči za to, co přijde. Otvírej nám oči za to, co můžeme dělat před příchodem, v průběhu příchodu tvého království. Dej nám, abychom dokázali se zastat přešť národů v nouzi. Dej, abychom odmítali rasismus a nenávist mezi lidi. Prosíme tě za věřících lidí z různých náboženství, aby pochopili, že každý, kdo hledá, každý, kdo věří, věří, že ty ho můžeš najít. Dej, abychom byli z různých náboženství, z různých skupin, z různých komunit spolu zodpovědní za spolužití lidí, za pokoje, míru spravedlnost i za tvoje stvoření, kterou si nám krepal na dveře kterou si nám ukázal, jak nás máš rád ty, abychom tě otevřeli, abychom odpovídali vírou a svědectvím tvé, na tvou lásku. A spolu s Kristem vyprostujme od tebe to, co nás, pro nás bude důležité, zde, dneska i zítra. Voláme k Tobě. Oče náš, který si na nebesných, po osvěd si jméno Tvé království Tvé. Buď bude Tvá, jak v nebi, tak na zemi, naši slova apostola Pavla. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, je to nové. To všechno je z Boha, který nás směřil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomu tom směření. Nebo v Kristu Bůh usměřil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto směření. Bože, vám hospodin a ostříhej vás. Osvět hospodin tvář svou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať hospodin tvář svou k vám a dej vám pokoj.